Yeah, Tandoka na cha wachizaji 27 Tutakuwa na maburikipa watatu Wakemu Ali Mustafa Batezi Atakuwa po Saidi Muhammadi. Na maburikipa lepanisha utoka team ya 20 Yusufu Abduli Walinzi tutakuwa na Shadwaki Kisajigwa, Godfrey Taita Takuwa na Juma Abduli Na upande wa kushoto Takuwa na Stefano Masika Oscar Joshua Nadli Halubu Kanavalo Kevin Yondani Ladislaus Simbogo na Junior Twitter Kwa upande wa viungo tutakuwa na Nudin Bakari, Frank Domayo, Asumanidi Chuji, Haruna Nyonzima, Nizal Magfani na David Ruhende. Kwa wa ushambuliaji tatakuwa na Kabange Twite, Didier Kavumbagu, Saidi Banuzi, Hamisi Kiiza, Lehani Kibingu, Simon Msufa na George Banda. Benchi ya litakuwa na watu watano ikiwa kocha mkuu Ernest Brandt, kocha msaidizi Fredy Felix Minsilo, kocha wa magolikiper atakuwa Lazaki Omar patakuwa na Dr. wa timu Sufiani Juma na team manager atakuwa ni Hafizi Samlee. Tutaenda pia na uongozi, tutakuwa baraka Kizubuto na atakwepo mkuu msafara ambaye ni wa kamati ya utendaji anaitwa Mohamed Nyenge. Kwa hiyo ndo listi hatu sasa nane atakuwa nchini utoroki. Ya safari nategemeetakuwa ni ya atachukua takribani wiki mbili siku kuminane. Tata tajia kuondoka alfajiri ya jumapili tale salasini majila sa kuminanusu kwa shirika ndege la Turkish Airlines Natazamia kufika jiji la istambul majila sana ya reka hamsini. Ambapo tutapumizika kusubiri ndege ya kuenda mili tunawenda unituwa Antaria. Kwa hiyo ndoka jiji la istambuli satisa kamili na tutafika Antalya saa 14 siku ya tarehe 30. Kwa hiyo tutafikia katika mji unaoitwa Antalya upo Kosini mwa nchi ya Uturuki ambao upo mwa, mwa mbaoni mwa bahari ya Mediterania. Tutafikia katika hoteli inaitwa Sueno Beach Hotel. Ni hoteli kubwa tu ambapo hapo hapo shughuli zetu zote zitafanyika hapo kwa ni hoteli na uwanja na viwanja viwili vikubwa vya michezo ambapo tutafanyia kwa ajili ya training na kimoja kipo artificial ambapo pia inatumika kwa training. Kwa hiyo utakua katika mjiwa Antalya.